Ieșirea din modernitate. 1. Logitura de stat a lui al ii care pune capăt democrației parlamentare, respectiv statului de tip liberal, nu modifică fundamental societatea. În timpul celor câteva luni de guvernare legionară, teroarea este îndreptată mai ales împotriva unor adversari personali și a minorității evreiești, dar măsurile de control ale lui Antonescu și însăși poziția sa de conducător al statului vedea impresia că era vorba numai de abuzuri și de suspendare temporară a drepturilor cetățenești. Impresia aceasta s-a întărit după îndrovirea rebeliunii legionare și chiar în timpul războiului. Măsurile antisemite au lovit aceeași minoritate, vezi și panca din rândurile ei descrise în jurnalul lui Sebastian, iar războiul a dus la imense pierteri materiale și de vieți omenești, totuși regimul antonescian ne schimbând nici el societatea în mod profund. Nici sistemul de proprietate sau economia, nici activitățile culturale sau viața cotidiană a majorității cetățenilor nefiind afectate, societatea românească a devenit între 1938 și 1944 o societate hibridă, trăind social-economic și cultural, conform încă vechiului model de modernitate liberal-capitalistă, dar conformându-se politic unui model care se voia diferit, autoritar și post-parlamentar. Acesta pretindea a depăși modernitatea numai în ceea ce privea defectele ei, precum corupția și incompetența elitelor sau individualismul irresponsabil, nu și cel puțin în bună parte, în ce privea drepturile cetățenești. Restabilirea regimului parlamentar în 1944 a dat impresia unei reveniri la modernitatea liberală, socioeconomică și politică. De prin 1945 au început să se arate însă semnele unei modificări profunde a societății, iar în 1948 tranziția deja se terminase. Sistemul proprietății, organizarea economiei, regimul politic și cultura erau forțate să intre în modelul comunist-sovietic. Modernitatea în sensul liberal al cuvântului se încheiase, dar, fapt caracteristic, comunismul prelua unul din punctele ei de afiș și anume modernizarea economică, deși ignora sistematic punctele corelate acesteia, drepturile cetățenești, proprietatea individuală și libertatea culturală. Dacă dictaturile de dreapta vizau ceea ce ele considerau a fi o modernizare politică, păstrând aproape neatins restul programului modernității, dictatura de stânga viza o modernizare economică potrivit ideilor ei, anulând restul aceliași program. Amândouă tipurile de dictatură voiau să depășească liberalismul burghez de în aceeași măsură, deși din motive parțial diferite, și tot ambele dictaturi credeau că este posibil și chiar necesar a desface componentele modernității realizând unele, dar suspendând sau chiar distrugând altele. Mai exact, toate dictaturile au vrut să preia doar obiectivul modernizării, înțeles conform propriei ideologii, ignorând sau anihilând celelalte obiective ori structuri ale modernității. Ele nu au înțeles, deci, că modernizarea nu este posibilă fără modernitate, că dezvoltarea economică, proprietatea privată și democrația sunt indisolubil legate și orice încercare de a o realiza numai pe una din ele în detrimentul celorlalte duce la eșecul tuturora. Prăbușirea dictaturilor de dreapta după șase ani și a celei comuniste după peste 50 de ani a demonstrat astfel că modernitatea trebuie ori realizată integral, ori depășită integral. Ocupația sovietică a împiedicat în Estul Europei o discuție reală a acestei probleme și toate încercările diverse comuniști iluminați ori naționaliști de a relua discuția, măcar la nivelul jumătăților de măsuri practice, nu au făcut decât să schimbe ori să mărească procentul vizat din agenda integrală a modernității cum știm, ele au dus toate la prăbușirea comunismului. Din totivă, în partea ferită a Europei, cea occidentală, modernitatea a rămas să fi realizată integral, modernizarea tuturor domeniilor, înfăptuindu-se paralel și în condiții de libertate economică, socială și culturală de plină. Vorbesc de modernitate și libertate la nivel de sistem, deoarece ne putem întreba dacă aceste idealuri nu au fost contrazise în diverse cazuri particulare, lucru de care nu putem însă discuta aici. În Occident, modernitatea a luat sfârșit în mod normal atunci când agenda ei a fost, mai mult după libertar sau mai puțin după Habermas, împlinită. Ieșirea din modernitate s-a făcut de aceea sincronic și aproape unanim în mod organizat prin europenizarea structurilor între altele și anume pe poarta spre postmodernitate. În însă, ieșirea din modernitate a fost făcută forțat înainte de realizarea punctelor de pe agenda, cu stâlcirea acesteia și cu dereglarea sistematică a societății. România nu a ieșit din modernitate. României i s-a furat modernitatea, ea fiind forțată de Ceaușescu, a regresat chiar spre comportamente și mentalități premoderne de care astăzi încă suferă. Postmodernitatea a intrat de aceea în această țară, poate ca și modelele socioculturale precedente, datorită reintegrării ei într-o Europa care ea era deja în mare parte postmodernă. Iată de ce în România postmodernitatea nu înlocuiește modernitatea, precum în Occident, ci i se adaugă, ambele dovedindu-se straturi ale unei societăți despre care se poate spune, la fel ca în alte perioade istorice, că este o societate, dacă nu hibridă, în orice caz, heterogenă. Ieșirea integrală din modernitate nu a avut, deci, încă loc, dar ieșiri parțiale, da, și, oricum, modernitatea incompletă de la sfârșitul secolului, cum o consideră Habermas în întreaga Europa, nu mai este cea din perioada interbelică. În plus, ea este erodată, transformată pe dinăuntru de o postmodernitate, care, deși poate părea timpurie, nu este prin aceasta mai puțin incisivă. Ne-am putea atunci întreba ce sens dăm ieșirii din modernitate din moment ce acceptăm caracterul ei parțial? Cine și cum a ieșit din care modernitate? Am putea spune mai întâi că această ieșire, deși forțată, a fost totuși o ieșire în sensul că viața socială și culturală valens-nolens, nu s-a mai conformat modernității timp de o jumătate de secol. S-ar putea chiar îndări această afirmație printr-un argument a contrario, oferind multe exemple de salvgardare a normelor modernității la nivel subteran, negate public, dar respectate în privat, fie că acest underground era economic, piața neagră fiind un astfel de exemplu grotesc și salvatic de păstrare chiar extinsă a proprietății individuale și a producției și comerțului capitalist în ciuda interdicției oficiale, fie că el era artistic, probă existența unor nenumărate insule de creație liberă în literatură și în artele vizuale. O asemenea abordare ar necesita o analiză sociologică pe care nu pot să o întreprind aici. Un alt palier al discuției și pe care aș dori să mă situez ar fi acela al unor moduri individuale, dar tipice pentru anumite grupuri, de ieșire din modernitate. Putem vorbi în acest caz de o opțiune a celui în cauză, care, altfel decât cei obligați de comunism să trăiască în afara modernității, alege el însuși să o părăsească. Cât de liberă este o asemenea alegere, vom vedea mai târziu. 2. Înainte de a discuta ieșirea, să vedem intrarea României în modernitate. Cu riscul de a repeta unele lucruri spuse de-a lungul cărții ca și în introducere, aș reaminti aici etapele constituirii ei. Apariția legitimității intereselor statului în cursul războiului de independență, resum și a unor reguli discursive de selecție a interpretării faptelor care convin acestei legitimități, apoi formarea și apărarea valorilor burgheze, nu atât prin contribuția oamenilor de afaceri, cât prin cea a elitelor de formație intelectuală în alții de militar, astfel încât acestea umplu la nivelul discursului locul rol, pe care nu-l pot ocupa la nivelul societății mult prea puțini industriași, antreprenori sau bancheri. O fundamentare a societății burgheze se obține astfel prin recunoașterea valorilor claselor de mijloc, înainte ca aceste clase să domine cantitativ zona intermediară a societății, cea situată între boierime și Nime. Diferențierea discursurilor la Junimea introduce ruptura dintre ideologi, politicieni și intelectuali, roluri sociale încă în stare de fuziune în pașoptim și duce astfel la autonomizarea diverselor activități în societate, printre care și a celor artistice, o situație definitorie pentru modernitate. Autonomia intelectualului înseamnă însă și marginalizarea lui politică, fapt vizibil la Eminescu în raport cu membrii marcanți ai Juninii, dar un fapt care va caracteriza totodată relațiile dintre intelectual și conducerile tuturor partidelor politice din secolul XX, inclusiv astăzi. Este suficient să ne amintim rolul jucat de Iorga, Stere, Gheorghe Brătianu, Orhina Ionescu față de lor patroni, sau Alana Iblandiana, după 1996, față de Convenția Democrată. La un al doilea palier social, nu mari demnitari, ci notabilii locali, dau văce micii burghezii și chiar masei tăcute a țărănimii. Ei, populiștii, nu introduc astfel valori rurale în discursul public, ci o prelucrare prealabilă a acestora, trecută tot prin filtrul valorilor mic-burgheze. Impresia mea este că în perioada dintre aproximativ 1880 și 1920, modernitatea românească este constituită și ca normele societății burgheze democratice nu se mai schimbă după aceea, deși noi legi, reforme, partide politice, revoluții economice etc. le vor nuanța în deceniile 3 și 4, ameliorându-le uneori, erodându-le alteori și adesea nesocotindu-le în practică. Maile sinteze liberale ale lui Veletin și Lovinescu din astfel să consfințească o ordine modernă care în acel moment exista deja atât de drept cât și de fapt. Interesant este că la nivel artistic se constituie cam în același timp modernismul și că acesta de la Macedonski la zburătorul, or cercul de la Sibiu, dubloază și întărește în ordinea ficțiunii, ceea ce în societate era modernitatea întâmplător se intersectează în opera lui Lovinescu ambele ordini, modernismul în literatură și modernitatea în societate. Cum acest modernism, numit de mine estetic, este prea bine cunoscut pentru a mai trebui să-l analizez eu în detaliu, deși îmi pare rău că nu am putut-o face în cartea de față, M-am gândit să caut, mai ales în anii 30, dacă nu exista și o altă literatură sau artă de valoare decât cea modernist-estetică. Capitolele mari din carte despre Mircea Eliade și Emil Cioran se referă la un alt modernism pe care l-am numit etic. Ambii refuză cadrul considerat de ei prea strânt, fals și chiar inuman al liberalismului în societate și al modernismului în artă. La fel ca mulți tinerii acelui deceniu, de la gândirea la Criterion și la ziarele de stânga, ei vor depășirea în același timp a modernității și a modernismului estetic. Ei percep cu alte cuvinte solidaritatea dintre aceste două sisteme normative ca și între componentele lor interne, adică exact acea solidaritate pe care dictaturile viitoare vor încerca să o nege. Dacă Lovinescu cupla liberalismul și modernismul printr-o dublă evaluare pozitivă, critica lui Eliade și Cioran cuplează aceleași termen într-o evaluare negativă. Pe de altă parte, ei nu vor anularea unor puncte din programul modernității cu păstrarea altora, precum dictaturile viitoare, nici o întoarcere la valori premoderne, precum romanticul Lovinescu, și nu promovează nici crearea vreunui stat teocratic, precum Crainic sau Maio sau transplantarea modelului corporatist italian, etc. Eliade vrea o revoluție creștină și Cioran o schimbare la fața României, ambele derivate din convingerea în primatul spiritului asupra politicului și economicului. Această spiritualitate nu este ancorată în tradiții ortodoxe. Cioran avea oroare de ele, ci într-un soi de ecumenism destul de vag, deschis valorilor lumii, inclusiv celor românești, utilizate mai mult ca un fel de citate, vezi, șarpele, domnișoara Cristina, și atent la noi experiențe actuale. Cei doi refuză modernitatea în sens de raționalism filosofic și de legitimare a vieții sociale și politice prin fața democrației reprezentative. Dar adăără spontan la tot ce este modern în epoca lor, mai bine zis la acel modernism care nu este estetic în sensul în care erau Valerii, Pound, Proust sau Kafka. citându i și comentându-i pe Shestov, Kierkegaard, Papinii sau Unamuno sau pe misticii europeni și religiile asiatice, ei sunt moderni în alt sens decât primii autori menționați, căci este clar că modernismul lui Unamuno era cu totul altul decât cel al lui Valerii. Alt modernism sau modernism etic înseamnă aderare nu numai la alte valori, ci și la alte moduri de a scrie, europene. Fragmentele eseistice violent subiective ale lui Cioran amintesc mai curând de Nice decât de vreun filosof român, iar dialectica fantasticului atât cât a fost introduce prin Eliade o problematică și o scriitură care, desigur, au ceva tangente cu Eminescu sau alți scriitori români, dar sunt în același timp profund înnaipoare. Prin acest modernism etic, Eliade și Cioran ies deci într-un fel din modernitate, dar numai din aceea constituită de paradigmele estetice și liberale ale epocii se poate și afirma că ei propun o altă modernitate, un alt sistem de valori și atitudini, corespunzător și modernismului textelor lor, în fapt mai cuprinzătoare decât modernitatea liberal-esterică, deoarece include raționalismul acesteia din urmă într-un complex normativ dominat de spiritualitate non-instituțională și sacru și care termină în același timp un anume ciclu de marginalitate europeană și de dependență de cultura franceză. Pe de altă parte, aminte ieșiri parțiale din modernitatea liberal-estetică se pot constata în anii 30 și la acei viști care sparg triparul lobinăștian, derivând spre suprarealism, futurism sau constructivism și alegând în același timp repere politice fie la stânga, fie la dreapta liberalismului. Ar fi interesant astfel de urmărit carierele unor tineri de atunci, precum Miron Radu Paraschivescu, Ion Caraion sau Benjamin Fondan, pentru a vedea cum au traversat ei modernitatea timpului. 3. Născut în același an cu Cioran, 1911, și deci cu patru ani mai tânăr ca Eliade, Miron Radu Paraschivescu moare în 1971, nu fără a fi încredințat în 1967, vechiului său prieten din tinerețe, Virgilia Runca, acum refugiat la Paris, la fel ca Eliade și Cioran, un jurnal din anii 1940 54 Jurnal Dan eretic va fi publicat de Ierunca la Paris în 76 după moartea autorului și în românește abia în 1994, jurnalul unui cobai, la editura Dacia din Cluj. Într-o scrisoare către alt prieten din tinerețe, Ghiță Ionescu, om de stânga atunci ca și Ierunca, refugiat acum la Londra și devenit adversar neînduplecat al comunismului, tot ca și Ierunca, Miron Radu Paraschivescu se numea pe el, ca și pe toți românii care nu plecaseră în străinătate, cobal al comunismului. Iar un unul din cei plecați vede în Paraschivescu cel care rămăsese în țară un comunist militant devenit un soi de disident, un eretic, în împlătire de destine și perspective. Mai mult încă Mircea Eliade publica în vremea, pe 24 martie 1935, sub titlul intelectualii efașciști, un răspuns, citez, unui domn de la cuvântul liber pe nume Miron R. Paraschivescu. Am încheiat citatul. Miron izându-l pentru întrebarea ce înțeleg din prin autonomia spiritualității și dacă nu cumva aceasta nu înseamnă pur și simplu fascism. El ia desenirea de un asemenea reducționism, din păcate nu am putut citi eu însumi articolele cu pricina ale lui Paraschivescu și nu cunosc argumentele lui, deoarece publicase multe articole pe această temă și pledase mereu pentru explicarea imanente a vieții spirituale. Citez. Adică a nu confunda spiritul cu sângele, cum fac rasiștii, nici cu sexul, cum face Freud, nici cu fenomene economice, cum fac marxiștii. Am încheiat tritatul din profetism Românesc, volumul 2, București, editura rozavânturilor 1990. Însebăturile lui Paraschivescu erau mai vechi. El a scris despre conceptele idealiste ale lui Mircea Eliade în Huliganii, în era nouă, prin 1932 apod reviste progresiste București vitura Minerva 72, iar polemica de departe a celor doi va continua de-a lungul anilor. În jurnalul portughez încă nepublicat, din 1941 45 Eliade se întreabă cu amărăciune pe 28 august 1943 cum de este posibil ca Paraschivescu să-și dezvolte teoriile marxist-leniniste într-o presă controlată de cenzura militară a lui Antonescu, omul care i-a distrus pe fasciști. Pe 14 ianuarie 1945, Eliade revine și mai furios, remarcând că Parastivescu putea scrie ce voia în țară, inclusiv un articol despre Esenin în 1942, în timp ce el, Eliade, își văzuse cenzurat un articol despre Eminescu în 1938, iar acum se chinuia în singurătate și incertitudine la Lisabona. Eliade fuzese demis din staful ambasadei române pe 23 noiembrie 1944. Peste 30 de ani, pe 11 octombrie 1978, Eliade, acum celebru, îl întreabă pe Corneliu Manescu, venit salvat de la Paris, despre Miron Radu Paraschivescu și notează apoi malicios că Manescu pare încurcat de întrebare. Ceea ce nu avea cum să știe Eliade era faptul că, practic, în aceiași ani ai războiului, norocosul Paraschivescu scria și el un jurnal în care își analiza îndoielile nu mai puțin tragice decât cele ale lui Eliade cu privire la viitorul lui și al României. Deși militant disciplinat de partid, probă și atacurile lui antifasciste și în ciuda lecturilor lui admirative din Marx și Lenin, pe care îi citează adesea în jurnal, cu era comunist mai mult în sensul lui Malraux, iubind aventura și riscul mai mult decât puterea. Citez. Tocmai stările dinainte și de după revoluție sunt cele tranzitorii Eterne, unice, fixate, inalienabile, rămân doar clipele revoluției însăși nerepetabile ca și o operă de artă. Sprează el pe 17 ianuarie 1942. Ascetismului legionar inuman, el îi opune în fraternite viril venită direct din malro, și în diferite ocazii îndeamnă, citez, să ne convertim pasiunile și întrebările proprii individualismul mic într-o acțiune ce se varsă în cauza generală și serviciul mare al lumii noi. Am încheiat citatul. Alte ori, iubirea Revoluției, mai mult decât a obiectivelor ei, îl face chiar să scrie următoarele uluitoare cuvinte. Citez. Mă gândesc la legionari, să mă duc la ei, să activez politic, să mă dărui. Dar cum? Întâi că n-aș putea să uit cu totul că, dincolo de aventură, ei slujesc unor forțe care, la urma urmelor, mi-au luat tot. Tot. Și nu numai mie, ci unei lumi întregi. Cum aș putea să mă dărui acestora? E idiot. Mai idiot decât o sinucidere în toată regula. Sunt gol, uscat, finit. Da, sunt sfârșit. Nici nu mă gândesc la papinii când scriu asta. Sunt sfârșit în mine. Am încheiat citatul. Paraschivescu scrie aceste rânduri la aproape un an de la zdropirea rebeliunii legionare și o jumătate de an de la intrarea României în război contra Uniunii Sovietice. Uluitor este că acest comunist nu se gândește să apere patria sovietelor contra fascismului, să lupte precum alții în Spania, ci bolnav de singurătate, se gândește la o înrolare într-adevăr sinucigașă chiar la legionari, numai să regăsească acțiunea, solidaritatea virilă. Nu doar adăparea la aceleași surse, precum cum Papini, dar și Șestov sau Kierkegaard, marchează paralelismul dramelor lui Paraschivescu și Eliade, ci mai ales această profundă derută, această comună prăbușire în hău, această constatare a falimentului tuturor politicilor, de dreapta și de stânga, în timpul unui război destructiv. O neînțelegere reciprocă, dar și o ciudată comunitate de destin legă astfel doi de intelectuali, desigur, de prestație profesională diferită, dar la fel de cinstiți cu ei înșiși, într-un moment în care amândoi, în ciuda incompatibilității personale, se tem la fel de mult pentru Europa și pentru țara lor, sau pentru ceea ce eu numeam sfârșitul modernității liberal-estetice. Cu o deosebire totuși, Eliade în Portugalia se desprinde încet, dar sigur de trecut, Paraschivescu se cramponează de trecut și de un partid atunci practic inexistent face des comparații între comunism și hitlerism, sesizând multele lor asemănări, dar concluzia este mereu favorabilă primului termen. Pe de altă parte, Paraschivescu era prieten cu Marcel Iancu, Geo Bogza, Magdalena Sterian, Geo Dumitrescu, Eugen Ionescu, artiști și scriitori de avantgarde, oameni de stânga și antifascisti, dar oameni liberi, pentru care nici nu se punea problema ca o dictatură de dreapta să fie înlocuită cu una comunistă. După criza din timpul războiului, Paraschivescu scrie între 1944 47 zilnic, simultan, în Scânteia și România Liberă, atât de angajat, nu am citit aceste articole, dar mi-e teama să le citesc, ele nu vor fi fost foarte diferite de ce scria atunci Silviu Brucan în aceleași ziare, autorul totuși peste jumătate de veac al generației irosite, încât are un colaps și este internat 5 luni în 1947 într-o clinică neurologică din Cluj. În aceeași ani scria însă în jurnal pagini foarte critice la adresa guvernului Groza. El deplânge epurarea personalului fascizant, deci prin Ricoșeu și a lui Eliade, în loc ca acesta să fi fost preluat și folosit tehnic și deplânge adoptarea de către groza a unor metode dictatoriale pe când ar fi trebuit să adopte, citez, o metodă strict democratică, bineînțeles în limitele posibile, presa liberă, discuția liberă, târgul liber și, în general, acea concepție de libertate și democrație curat mic burgheză a României din anii 1926 -30. Am încheiat citatul din 11 iulie 1945. Din nou uluitor, comunistul Paraschivescu pledează pentru politica de centru-stânga a guvernului Maniu pentru un fel de a ala Magiaru. Sau poate o alegere justă. România nu avea o tradiție mai democrată decât aceasta, de unde se vede că ceea ce îi repucne lui Paraschivescu este liberalismul, guvernele PNL dinainte și după cel țărănist, asociate oligarhiei și corupției patronate de Carol al doilea, și nu democrația. Ceea ce el susține este credința lui în superioritatea etică a comunismului. După criza din 1947, urmează însă mari lacune în jurnal, primii ani ai stalinizării cuprind puține însemnări. Prin 1952, Paraschivescu cere încă să lăsați scrisul liber, dar recunoaște că noi realitatea am trădat-o, visul nu. Pe 31 decembrie 52 notează exasperat de rusificarea culturii care renunță să-și mai găsească vreun loc, citez, în acest timp al abdicării, al falsității și autoumilirii. Trebuie să-mi organizez temeinic rezistența în fața valului de cretinism opresor care bate de la răsărit. Să fiu mulțumit cu puținii bani pe care îi primesc de la fondul literar și să-mi scriu versurile și eventualele încercări de proză numai pentru sertar. Am încheiat citatul. Marginalitatea Citez, ceea ce credeam că e o condiție sinecvanon a artei numai în regimul capitalist, se dovedește a fi deopotrivă și în cel socialist. Am încheiat citatul. Dacă într-adevăr marginalizarea artei pe care am văzut-o ivindu-se în chiar dezbatările junimii este definitorie pentru modernitatea burgheză, poetul, nu numai militantul Paraschivescu, ar fi vrut să o anuleze și să restituie arta societății. Pe 11 martie 42, după ce publicase în anul precedent Cântice Țigănești, Paraschivescu se miră că vechiul și estimatul său profesor Tudor Vianu se alarmase de, citez, o epocă de barbarie pe care descălecatul nostru în câmpul poetic ar inaugura-o. Nu, ei nu erau iconoclaști, precizează Paraschivescu, ci voiau în poezie, citez, o zare lărgită, iar nu oferea fereastră închisă, o lucarnă, o colivie sau un fișier. Noi am îmbrâncit și poezia în noroi, am trimis-o pe stradă să umble de sculță, să-și înțepe tălpile, să-și ardă fața de soare și vânturi, să viețuiască într-un cuvânt, această, hai să-i spunem, cotidianitate, i-am dat noi poeziei. Termenul mi se pare excelent pentru a defini atitudinea generației sau grupului a lui Palaschivescu, Geodmitrescu, Tonegaru, Caraion și alții. Ei refuză contemplația distantă și dezinteresată ca și cizelarea estetică a versului și scriu o poezie care coboară într-adevăr în stradă, se murdărește de noroiul prin care umblă toți oamenii și folosește cuvintele lor. Acest gen de poezie îmi pare a ipoteza mea despre un modernism etic în anii 30, făcută în alt capitol pornind de la Romanul Epocii. Această poezie prozastică, cum spune el, această cotidianitate îmi pare a depăși evident modernismul, dar și a anunța cumva o reacție atunci încă departe în viitor, prozaismul scriitorilor obzeciști. Alimentul utopiei comuniste va însemna de aceea în același timp și eșecul unei arte care se voia democratică și etică, Stalinismul român va distruge aceleași speranțe avangardiste pe care le distrusese Stalin în Rusia începând din 1930. Speranța într-o artă nouă în mijlocul unei lumi noi, dar democratice. Paraschivescu observă lucid lichelismul adezioniștilor al intelectualilor vechi precum Sadoveanu, Vianu, Zaharia Stancu, Argezi, Camil Petrescu și se întreabă dacă noi cei puțin și rămași pe margine și în urma, Bogza, Pandrea, Radu Popescu și încă vreo câțiva nu ar putea constitui grăuntele viitoarei recolte culturale. 2 noiembrie 1945 Viitorul va dovedi așecul lor. Într-un memoriu din 1953 adresat lui Gheorghiu Dej, Paraschivescu cere încă o dată promovarea sincerității și a cinstei ca și respectarea, citez, voinței poporului care tace. Vor mai urma și alte cereri. Inutil, Paraschivescu va fi ignorat, apoi uitat. Avea de la sfârșitul anilor 60, noi disidenți de atunci, tinerii onirici, precum Țepeneag și Dimov, îl vor redescoperi pe vechiul comunist devenit patronul rezistenței. Paraschivescu va muri însă înainte de a fi realizat politic ceva, iar puținele lui volume de poezie, nu foarte percutante, vor fi și ele după o vreme uitate. Invidia lui Eliade pe norocul lui Paraschivescu se dovedește în perspectivă a fi fost cel puțin grăbită. Cuplul Eliade Paraschivescu pare a fi de freri enemi despărțiți de ideologie, dar solidari fără să vrea și să știe ca destin. Eliade traversează infernul emigrației în Portugalia și decide apoi să iasă din istorie, să întoarcă spatele atât unei mișcări care dorise depășirea paradigmei modernității spre o dreaptă spiritualizată, cât și modernității înseși, care făcuse posibilă această mișcare, ambele ducând la dezastru. Paraschivescu se desparte de comunism, de ceea ce pentru el fusese depășirea modernității spre o stângă democrată, dar antiliberală, modernistă, dar etic orientată și revine la o formă incipientă de modernitate românească de la sfârșitul anilor 20. România stalinistă va cădea însă în antimodernitate, în distrugerea a tot ceea ce însemnase emancipare socială de la iluminism încoace. Intelectualul Paraschivescu, personal, nu iese însă din modernitate și își salvează pe cât poate libertatea de spirit. În vremea tinereții mele, MRP-ul era un simbol de rezistență la o opresiune care l obliga să tacă, dar care nu i putuse opri să gândească liber. Este vorba despre inițialele, Miron Radu Paraschivescu. La capătul tunelului stalinist, el readucea în discuție modernitatea elementară, atardată, dar admirabilă. Eliade, din potrivă, ajuns în lumea modernității victorioase, iese din ea pe poarta sacrului, părăsește istoria, concretul, angajarea, naționalul, deși nu România lui, pentru atemporal, pentru valori universale ale spiritului, rupând cu iluzia că acestea ar mai putea fi realizate undeva în istorie, altfel decât prin hierofanii destinate unor indivizi izolați, inițiați sau doar aleși pentru o viitoare arcă a lui Noe. Vezi la umbra unui crin. Vindecarea de iluzie duce pe Paraschivescu la o regăsire estică a modernității, iar pe Eliade la o ieșire occidentală din modernitate. Fără să-i caute și poate fără să-i înțeleagă, Eliade întâlnește în drum spre temporal alți pelerini veniți din alte deziluzionări, unii din hățișurile stânciste ale anilor 60, care își zic postmoderni. Nimic nu pare a dovedi că Eliade și postmodernii s-au recunoscut a purta aceleași răni sub pelerine. Ne amintesc cum, întrebat odată de mine dacă cunoaște opera lui Eliade, Vatimo și-a marturisit ignoranța. Departe de postmoderni, precum departe fusese și de structuraliști, Eliade pășea cu seminătate prin atemporal, fără să observe că lumea din jurul lui se schimba într-un sens care i-ar fi putut fi familiar. 4. Văd în Miran Radu Paraschivescu un prototip al ieșirii unor oameni cinstit de stânga din modernitate în stalinism. Multe alte cazuri ar putea fi discutate, precum caraion, după cum și alte categorii ar putea fi invocate de intelectuali apolitici forțați să se despartă de o modernitate care devenise climatul lor intelectual normal. Am putea cita aici cazul diferit, dar la fel de tragic, al lui Jenny Acterian, 1916-1958, care avea în 1944 numai 28 de ani și încă spera că va putea pleca la Paris cu o bursă, precum Cioran, care își scrie de acolo pentru a studia logica matematică, că va putea face regie de teatru la București alături de Marieta Sadova, soția fratelui ei Haig Acterian, mort în război, pe care o și asistă de altfel cu succes în câteva spectacole prin 1948. Niciuna din aceste speranțe nu s-a realizat. Acestei femei de excepțională inteligență și cultură, care, precum puțin filosofii români de atunci, în afară de Anton Dumitrihu, studia serios logica, epistemologia și filosofia limbajului, Bertrand Russell, de exemplu, îi se frâng aripile și este zvărlită în anonimat, mizerie și ratare profesională. Altfel decât Haig și oarecum și Arșavir Acterian, sora lor ignora total politica și legionarismul. Pe 6 septembrie 1940, Notează, de exemplu, amuzată în Jurnalul unei ființe greu de mulțumit, editura Humanitas 1991. Citez. Dimineața, surpriză mare, a abdicat carul al doilea. Lumea a respirat adânc. Acum se face curățenie. Am asistat la o pasionantă scenă de la fereastră. Un tânăr care a urmărit pe un comisar cu focuri de armă pe care le risipea cu furie primeșdioasă. Alerga comisarul ca un disperat stat mai toată ziua la fereastră. După amiază, s-a instalat o mitralieră în tufișurile din față și au făcut de gardă patrule peste patrule. Seara, venit al și mers împreună la Lori, apoi prin oraș toate trei, cofetărie acasă. Scenul la fel de burlești prin simplitatea tratării evenimentelor istorice pot fi citite și cu ocazia rebeliunii legionare. Genii actărian ignora istoria, dar trăia cultura acelei vremi intens și tragic, descoperindu-și afinitatea profundă cu Cioran, atât de identic cu mine, cum spunea ea. Ratarea, această altă ieșire din modernitate, înseamnă atunci interzicerea carierei publice și condamnarea la o cultură minoră de interior. Fragmentele de jurnal publicate se opresc în 1947. Nu știu dacă și ce a mai scris ea după aceea. Fără să știe, genii actărian inaugura atunci o retragere din spațiul public în cel privat, care îi va caracteriza pe toți oamenii de cultură români deciși să nu accepte compromisuri, precum au acceptat adezioniștii. 5. Un alt cuplu se poate desena: Cioran-Fondan Ambii exilați la Paris, dar aproape la două decenii diferență, ei își recunosc o ciudată afinitate, deși ideile îi despărțeau. Motivele plecării lui Fundoianu la Paris nu sunt clare, dar se pot bănui. Cumnatul său, Paul Daniel, nu vorbește de persecuțiile antisemite cărora le căzuse victimă studentul Fundoianu la Iași, dar D. Petrescu aduce precizări în acest sens în prefața sa la ediția de poezii, editura pentru literatură din 1965. Aceste persecuții ar explica poate plecarea lui Fundoianul la București, dar la Paris. În capitala României, el are mai mult succes decât în cea a Moldovei. Participă la ședințele zburătorului, publică poezii și eseuri, iar imagini și cărți din Franța din 1922 atrage atenția tuturor, chiar dacă este criticată amiabil de Lovinescu. Mai ales în prefața la această carte, Fundoianu atacă fundamental cultura română pentru lipsă de originalitate, chiar de un suflet diferit și personal, și o învinuiește că n-ar fi decât o colonie a culturii franzuzești. Afirmația a iritat, deși ea în acel moment era relativ aproape de adevăr, dată fiind influența franceză masivă de la literatorul la viața nouă. Iritarea a provenit și din faptul că Fundoiano repeta în cuprinsul cărții exact gestul dezaprobat în prefață la alții. Nu scria decât despre scriitor francezi pe care îi cunoștea și îi aprecia evident mai mult decât pe cei români. Interesant este faptul că Emil Cioran va relua în schimbarea la fața a României în 36 acest gen de atac, mult extins chiar la cultura și firea românilor, stărnind mai puțină iritare, probabil pentru că o făcea într-un climat politic de contestare generală, pe când fundoianul o făcuse pe fundanul euforiei și mulțumirii de sine a multor intelectuali la începutul anilor 20. Aceste puncte de vedere critice pot fi o explicație a afinității resimțite de cei doi la Paris, dar poate și a plecărilor într-acolo. Nu motive concrete l-au determinat pe Fundoianu să se expatrieze, cred, ci acele motive culturale comune multor italieni, americani sau spanioli, care vin în anii 20 la Paris. Simbolist și neoclasic prin diverse manifeste, modernist în sens lovinescian, dar și interesat de avangardă, Fundoianu nu s-a angajat propriu-zis în niciunul din aceste grupuri. Mircea Martin are de aceea dreptate să-l considere un modern, dar moderat. Vezi introducere în opera lui Fundoianu, editura Minerva 84. Aș vedea în plecarea lui Fundoianu din România în 1923 o ieșire din modernitatea românească, dar nu din modernitate în general din Podriva. El spera să găsească la Paris acea modernitate deplină care îi lipsea în manifestările ei minore din România. Fundoiano devine Fondan pentru a deveni totodată cetățean al literelor franceze și de aici poate și absența la el a dramei trecerii de la o limbă de exprimare la alta, drama care l-a marcat pe Cioran. Succesul săurilor lui Fondan, publicate în Franța, dovedește realizarea dorinței de strămutare culturală, chiar dacă, crudă ironie, viața îi va fi curmată la Auschwitz, datorită mărșăviei unui antisemit francez nu a unui antisemit român. Oricum, emigrația lui Fundoianu mi se pare a fi fundamental alta decât cea a lui Eliade Orcioran. Prima era liberă, celelalte nu, în sensul că Fundoianu nu pleca la Paris pentru a-și salva viața, ci pentru a-și spori performanța profesională ca și brâncuși sau alții. Nu este deci o ieșire din modernitate, în sensul ei liberal-estetic, ci o radicalizare a acesteia. 6. Lipsa de spațiu și de timp mă împiedică să analizez mai în adâncime ieșirea lui Cioran din modernitatea românească. Admirația și afecțiunea lui pentru Fondan la Paris, ca și încercările lui de a-l salva din prizonierat, dovedesc oricum depășirea de către Cioran atât a vechilor lui idei politice, dacă s-ar dori să se speculeze eventual asupra antisemitismului lui, cât și a acelora literare. El menționează de altfel înăseul său că nu împărtășește gustul lui Fondan pentru o carte al lui Victor Hugo. Vor mai fi fost și alte cărți și divergențe. Oricum, Cioran nu putea fi de acord cu modernismul radical al lui Fondan. El se găsea atunci într-o stare numai aparent de expectativă. În ultimii ani s-au publicat multe scrieri ale lui Cioran, ca și articole despre el, care nu mi-au fost accesibile în timpul redactării celor două eseuri din carte. Nu am schimbat textul acestora, dar țin să le amendez în cel puțin două puncte. Cioran nu a refuzat chiar atât de sistematic discuția cu ziariștii, deși i-a preferat pe cei non-francezi concetățenilor lui și nici nu s-a retras atât de deplin în tăcere decât crezuse-mi eu. Apocalipsa după Cioran Editura Humanitas 1995, relatând discuția dintre el și Gabriel Liceanu, dar mai ales 12 scrisori de pe culmile disperării, Biblioteca Apostrof, Cluj 1995, Scrisori către acasă, Humanitas 95 și Miraculosul, regăsitule său, Țara mea, Monpei, Editura Humanitas 96, ne revele un alt cioran, nu cinic și dezabuzat, ci cald, simplu și zbuciumat. Scris la începutul anilor 50, după debutul la Galimar, țara mea pare o explicație dată lui însuși a motivelor pentru care s-a despărțit de România, dar și a motivelor pentru care această despărțire s-a generalizat la lumea întreagă. El pleacă de la furia contrastrămosilor, citez, le uram mutismul, ineficacitatea și toate secolele pe care le umpluseră cu abdicările lor. Dar ura noastră, nemai știind pe cine să distrugă, se fixează pe noi înșine. Așa s-a întâmplat cu mine. Am devenit centrul urii mele. Îmi urăsem țara, urăsem pe toată lumea și întreg universul. Nu mai îmi rămânea decât să mă urăsc pe mine, ceea ce am și făcut pe calea ocolită a disperării. Am încheiat citatul. Scrisorile contradic în mare măsură această imagine de sine pe care Cioran o prezintă în toate cărțile, dar iată și într-un text publicat doar postum. Dacă relațiile sale cu lumea și cu sine derivă mereu dintr-un complex de has-unt-live, am putea spune că textele publice sau susceptibile de a deveni publice se concentrează pe ura de sine, în timp ce scrisorile personale, prin definiție, manifestă un ton nebănuit de afectuos. Dar toată această dragoste, tot acest dor nebun de acasă, îi privește exclusiv pe prietenii din tinerețea lui Sibiană și Bucureșteană. Scrisorile confirmă caracterul obsesiv al experienței de viață la Cioran, suprapunerea permanentă de teme noi, petrăiri sau răni vechi, fuziunea între spații geografice și spații simbolice, ori locuri ale nevrozei de care scriam în eseurile din carte. Dorul atât de cumplit de acasă îl chinuie cu atât mai mult cu cât el abjura mai violent acest acasă. Permanenta lui regresiune spre un ilotempo refericit, fie el pe coasta Boacii, fie la biblioteca fundațiilor din București, indică sacralizarea acelor locuri într-un mod care ar fi trebuit să-l facă fericit pe Mircea Eliade. Ceren pare într-adevăr a se manifesta în tocmai modernului în căutarea de sacru despre care vorbesc atâtea pagini din Eliade. Această tensiune între oroarea de prezent și de modernitatea occidentală și fuga apasionată într-un trecut mitic, trecut pe care totodată îl detestă când își controlează mișcarea, este ea o contradicție sau este ea semnul unui antimodernism funciar? înclin să cred că modernismul etic căruia îl subsumăm pe Cioran în România devine un antimodernism evident în Franța și că trecerea pragului la Cioran dintre cele două țări, ca și dintre cele două limbi și culturi, înseamnă o radicalizare extremă a pozițiilor. Aici am putea găsi toate paralelismul invers dintre Cioran și Fondan. Amândoi își radicalizează în Franța pozițiile de plecare din România, dar Fondan se adaptează perfect la modernitate, iar Cioran se rupe total de ea. Fondan cultivă pragmatic relațiile cu Avangarda Bucureșteană. Cioran suferă ca un câine de păcatul de a se fi născut român. Un păcat care, retrospectiv, este totodată și singurul lui punct luminos din viață. 7. Paralelismul dintre Cioran și Eliade este încă mai dramatic. Nu mă refer la Eugen Ionesco din Lipsa de Spațiu. Ambii se rup de trecut, chiar dacă nu și-l reneagă în același fel. Ambii ies din istorie și din prezent și se mulțumesc cu atemporalul condiției umane. Ambii se destărează în universal, deși Ambi își transformă în mit personal tinerețea la Sibiu sau la București, asta Boacii sau Strada Mântuleasa, spațiul și timpul prin excelență fondator. Deosebirea dintre ei rămâne poate cea creionată de Cioran tot la București. Îi unea atunci și întotdeauna furia contra oamenilor atenuați. Citez. România este țara oamenilor atenuați, a oamenilor care, în loc să sfârșească în nebunie, sfârșesc în impotență. Am încheiat citatul. Dar numai câteva rânduri mai sus în același articol tot Cioran scria Dacă nu aș fi român decât prin defecte și tot aș iubi această țară împotriva căreia sunt înverșunat dintr-o nemărturisită iubire. Am încheiat citatul din Țara Oamenilor Atenuați, apărut în vremea din 24 septembrie 1933. Nu altceva spusese Eliade în articolul România în Eternitate, din vremea 13 octombrie 1935. Citez, trebuie să iubești România cu frenezie, să o iubești și să crezi în ea împotriva tuturor evidențelor ca să poți uita gradul de descompunere în care am ajuns. Am încheiat citatul. Diferiți erau cei doi în modul de abordare al acestui obiect de furie și adorație. Eliade era în ochii lui Cioran un om abstract și deci un om fără destin, în timp ce el se vedea pe sine însuși ca un om pasionat și încheia articolul cu acest titlu astfel. În fața înțeleptului rece, liniștit, echilibrat și senin, apare omul pasionat, neliniștit, intim, cald și torturat. Răceala lui Eliade era numai aparentă. Jurnalul portughez îl ar fi prezentat lui Cioran ca pe un pasionat a idoma lui. Alta este deosebirea. Eliade a suferit toată viața de crize de melancolie, dar le-a stăpânit, de prăbușire în îndoiala atroce, dar a învins-o. Cioran, din a cultivat aceste stări, s-a lăsat dus cu perversă voluptate pe apele lor și a mers până la capăt. O deosebire de temperament care este și o deosebire de viziune asupra lumii. Eliade s-a înverșunat să găsească sau să atribuie sens lumii, vieții lui și țării sale. Cioran a acceptat lipsa iremediabilă de sens a acestora. Eliade a părăsit modernitatea, dar nu și efortul de a raționaliza lumea, fie și prin valorizarea unor hierofanii imprevizibile. El a devenit un nemodern, prins totuși în conflictul iremediabil dintre modernitatea științifică și tânjirea după sacru. Ceran, din potrivă, a acceptat antimodernismul fără prejudecăți raționalizante și fără regret, cu veselia chiar care atât de uluitor însoțește textele sale cele mai disperate. 8. Două ieșiri din modernitate, dar poate mai mult decât atât. Eliade și Cioran semnifică în fond două variante de postmodernism malgressois. Cea care rezultă dintr-o părăsire soft, dar definitivă a modernismului și a modernității și o situare senină în afara lor, deschisă Marelui Muzeu al culturii, Eliade. Sau varianta hard, polemică, încrâncenată, pentru că este încă nedecisă și indecidabilă. An. Pentru noi românii, cele două tipuri de discurs sunt însă mai mult decât două moduri de a ieși din modernitate, ele sunt chiar două moduri de a concepe și trăi cultura, moduri care revin neîncetat, poate la fiecare generație, în cultura română. Aș pune opera lui Eliade sub semnul unui discurs edificator, dornic să stabilească repere, critic față de cele precedente, dar nu destructiv, tinzând la armonie, dar numai printr-un imens efort de voință, în a și controla slăbiciunea. Opera lui Cioran s-ar situa din potrivă sub semnul unui discurs deconstructiv, intenționat deformator și anihilator, pârjolind locul prin care trece spre purificarea lui, dar căzând, lăsându-se să cadă în disperare și neputință ca tot atâtea forme de a spera să regăsească un sunet mai pur. Îndrăsnesc să spun, printr-o generalizare ultra-rapidă, pentru că spațiul, timpul de aici mi se încheie, că în multe sau în toate fazele culturii române, aceste două discursuri revin, interferează, se combat. Lupta lui Iacob cu îngerul, numai că nu știu care este Iacob și care este îngerul dintre cei doi. Iar noi ceilalți, pentru noi, pentru mine, ritmul acestei cărți se scrie în două feluri, două feluri minimal diferite. Privind înapoi modernitatea, instaurează între mine și ea distanța dintre subiect și obiect. Siguranța mea, că am depășit-o, dorința de a-i fi străin. Sintagma este aici închisă, discursul încetează. Privind înapoi modernitatea, îi conferă modernității șansa de a fi din nou subiectul unei propoziții secundare. Privind înapoi modernitatea, duce la... S-ar putea construi fraza. Aici, modernitatea este încă vie, încă productivă, deși eu privesc dinspre înainte înapoi, fără mânie însă, pentru a mă confunda cu o piesă de teatru celebră. În ambele construcții, modernitatea pare depășită, dar depășirea ei poate fi tradusă prin doi termeni heideggerieni diferiți, reluați de Vatimo. În prima construcție ar fi vorba de un überwinden, de victorie, pur și simplu. În a doua, de un fervinden, o înfrângere precum învingem o boală, rămânând slăbiți după ea și cu ceva virus încă pe undeva prin corp. Boala poate oricând reapărea, în modernitate putem oricând recade. Spre bine sau spre rău. Am scris titlul cărții în consecință. Nu aș putea încheia această postfață fără a mulțumi din toată inima doamnei Denisa Comanescu pentru tenacitatea blândă cu care a știut să mă treacă printre ultimele termene posibile ale predării manuscrisului, doamnei Mariana Ionescu pentru atenția cu care a vecheat asupra justeții formulării, ca și doamnei Viorela Codreanu Tiron și domnului Aurel Buiciuc pentru devotamentul arătat redactării pe ultima sută de metri. La fel doamnelor Marilena Râpă și Anca Vergulescu pentru precizia tehnoredactării. Fără ei, această carte ar fi arătat mai rău sau nu s-ar fi arătat deloc. Sfârșit, ați ascultat, privind înapoi modernitatea de Solin Alexandrescu.